і єпископи-святителі в обороні народної долі. Також багато-багато батюшок по містах і селах, пасторі праведного життя, просвітителі з євангельською істиною і згідно з вимогою вашого Савонароли. Бачу, очевидно, так. І додаю доказ проти Кубріянового розносу про веселівне стріха. Стало чудо над народами. Більше і ясніше від північного сяйва засвідчено тремтливо на всім небосхилі, чудо, якому немає ні міри відповідної, ні назви, в точності для його з'яви. То неосяжний стан незримої могутності, але душевно видимої всім, як вселенська милость, випромінювана в незбагненних глибинах і височинах неозорих всієї церкви. І всім було видно, що є згідне з волею Господньою, Проти всякого гріха, бо стояв день духовний, стверджений через віру в Ісуса Христа, небесного пастиря. Справджувалося так від присутності Духа Святого в такій дійсності, як стояння Ісуса Христа серед апостолів і натовпів довкруг. День всім любий, теплом цілющим висвічувався, втішаючи спасенно навіть найзамученіших. «А ваш реформник що, згоден, очевидно?» – запевнюється Олег. «Звідки згоден?» – гіркувато сміхнувся нестріха. «Я вислухав насичену грозами Єреміаду, що от якраз проти святого дня з облиганки боговорожої злочинилась революція з великою кров'ю та з більшою навіть бідою, з відторженням від того просвітного дня з небеси. Відігнано багатьох від нього і підманено в розбивство.